Salavatën më Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem Më bishok të ati dhe ato që e pasin më të mirë Dheri në ditën e kiametit Në dhejrëtën e sënë qëm Do të flasim Për një fakun Që do të thotë dyftyrsia E cila është smundja më e madhe që ekziston tek muslimantë. Kanë seri më i madh i cili ekziston tek muslimantë prej kohës së dërgimit të tij sallallahu alaihi wasallam deri në paraqja të ditës. Deri në Konakiamet. Shoku të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kançel në akidën, në besimin se duhet besimtarit të frikohet prej inifokut duhet besimtarit frigohet prej gjithëtërsis a thu valpse zgjadëm të flasim me një herë pas hyrjes që bënëm mbi qështet e imanit të flasim për një fakun përmendëm dhe zemë ndersin e javës kalume se qështet e imanit kanë të bëjnë shumë me një fakun dhe kanë të bëjnë shumë me me kufrin që të dyja sej përket sej përket bindjes se njëri të mbrëndshme dhe asaj për të cilën njëri dhët gjikohet të ka Allahu subhanën hëtala që është mbrëndia të gjitha këto janë se endet të cilat i gjikohen Allahu subhanën të lakë keq dhe meriton njëri u gjehenemin Allahu në rujt dhe sa kjo është për rëndësi shumë për besimtari nëndërsa sej përket rëndësis të folurit për një fakun dhe munafikat sa i përket suksesit të muslimanve në fush në këtë bot dhe sa i përket palës teter të, të, të jobesimtarve të qafirave kundra muslimanve esencial janë munafikat esencial janë munafikat dhe ndos janë munafikat ata të cilët janë nga gjyëngyra nga... se përket përkatsisë Janë prej anësë muslimanëve Në dispozita Kena përmenë se Selefi Djetartë e partë të muslimanëve Kur kanë folë për imanin Kanë thanë el imanu Kaulun wa amel Imanin është fjallë dhe vepër E kanë thanë fjallë dhe vepër Sëpse pas ka pas grupacion Njerëz devihum Bida qi Të që kanë thanë si imanin është fjallë Pra dhej është dashë pa tjetër mja shtu edhe vepër Merë për nëse shuhin në aspektin e një fako Qëka do më thonë një fako? Qëka do më thonë një fako? Një fako do më thonë Ajo se njëri ju E ka shumë let Të shfaqë thjallën Kamoflaxën A që du këtë prejashtë E të fshë Kufrin e, fshë, e shfaqë imanin e vetë Dhe e fshë Kufrin e ti Dhe këshë munafikë Këshë munafikë Të cilin Allahu subhanahu tala nuk edon Po normal edhe njerëzit si njerëzit ku ta kuptojnë realitetin e munafikut Në ngritën dhe i thëjnë më shëllë gëojnë se të ti Nuk këtë regnë full Nuk kam autoriteta Qo që shokë të Muhammed sër Allahu a.s. Kur ka fol Ubej ibn i Selulib mirë për pejamelin a.s. Para se së përvëgët Para se të ndalët nga luftë a uhudit Eka ndëgju është ngritë ka dhe në legjera të vëzër O bej me celularish, ngjërit para sahabëve në prezencë Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem ka fol mirë për Muhamedit alejhi dhe sellem. Pas luftës së Uhudit i kanë thon sahabët: "Oll, oll, oll, ç'ki ne vë." Dhe shoku i tij alayhi sallallahu alejhi dhe sellem, apo njerëzit më të afërt të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, ata që kanë qenë në meclis të Muhamedit alejhi dhe sellem kanë qenë të nguhur mbi cilësitë e munafikave dhe i kanë ndjekur mirë ata pas afërmit. Kanë të dhe nevoja shumë e madhe në kohën e sotit Të njëftohën muslimant me realitetin e tëra Muslimant në dunja janë një miliard e gjys po? Ato që pretendojnë se janë në islam, një miliard e gjys Sa ko munafika, Allah sr. Sa ka pas në kone pe Amerit, Allah a.s.l. munafika Sa ka pas në kone tabiinve Sa ka pas në kone etba e tabiinve Dhe kështu më rath Dhe ndonjë her dhe zër Nuk duhen shumë munafika Nuk duhet shumë munafika Por shikohet ajo sese Ata janë dhe në vend këqë Apo nuk janë Panere dhe më thonë Djetarë të islamë kanë shkut libra Të veçanë të rrëft një fakur Si kur që është hodja ali kodajrë Allah e li roft është në mburgë në Arabi Saudite Nga tagutët e Arabi Saudite është në mshelë lezër Ka shkut një liber që që që gjuzën në finë një fak Liber thë broshur Në që në pëzët faqe Rrëft që Dhe ka shkut në formën e, e mënyrës si, si kërë që ka shkut se lefi Nuk e përmen të ajete, hadith dhe dhe shumë rath Lëzër Pune e një fakut është punë shumë e madhës Së si Bukhariu, rahimehullah Ka përmen në sahihun e vetë Një piesë për qeshtjene munafikave Një piesë të veçant për qeshtjene munafikave Dhe ka thonë Babu në khaufu lë muëmine minë një fak Kaptinë Friga e besimtarit nga një faku Kërë i shpjegojnë mesinë e të imanit lëzër Në i tregojnë definicionet Kërë i përmendin shumë për e mesinjeve dimit I tregojnë definicionet Mirë për a thu besimtarit në besin Në zdo herë në ato definicione Në shojnë se imani Imani njëriot levis Nuk është i njëti është val-val është val-val Në dranë Ka batica dhe zbatica Për ndaj në momenten kër njëri ju Në momenten kër njëri ju do pësohet I afrohet një fakut Andë Allahu subhano talë ka përmend Për besimtarët në luftën e uhudit për një pjesë të besimtarëve se Atë ditë ju ishit ma afrë kufrit se i marit Atë ditë ju ishit ma afrë kufrit se i marit Do thot është afru njëri ju në Afrë një fakut Afrë dyftërsis Ka përmendë imën Bukariju në sahiju në vetë e vet, therin që të transmiton iblje bimerike se i kumë taku të radhet nga shokë të Muhamedi sërallahu a.s. kulluhum je khafun një fakë të gjithë janë frigu për një fakët dhe kemi përmejnë në dërsin e javës kalume ata se Hudejfi ibn Yaman ka qenë djetari i sëhavën bëi qështjene e munafikave djetar i sëhavën bëi qështjene e munafikave i ka njofë mirë dhe se Shoku te Muhamedi sallallahu alei ve sellem, të specializojmë këto aspekt. Ka qenë ato tacerat kanë ditë më rrit sekretin e Muhamedit sallallahu alei ve sellem, ndërsa muslimanët sot kanë nevojë shumë më rrit sekretet e vetta. Muslimanët sot kanë nevojë shumë më më rrit sekretet e vetta. Mos tinë johin ato se ende që duhet më ditë patjetër se, se një sekret apo dy apo tre kështu më radh, domethënë disfat për muslimanët. Domethënë disfat për muslimanët. Të ndajë dhe sallallahu aleyhi wa sallam Ja ka të regu emrat e munafikave Dhe se allahu subhanu tala në librin e vet Në librin e vet është marë shumë me siste me munafikave Lezheni Koranën Sërtu Taube, sërtu Muhammed Sërtu Feth E kështu me radh Flasin enkas për munafikat Flasin Enkas për munafikat Duke i përmend cilësitë e munafikave, çfarë bëna këta njerëz? Çfarë cilësive kanë ata njerëz? Si duken ata njerëz? Janë në mesin e muslimanëve. Morën informata për muslimanëve, i ucheni besimtarëve. Çfarë fjalë i thon një besimtar do atje? Edhe kështu më radh. Prandaj, njohja e kësoj shtresës të njerëzve, njohja e cilësive të munafikave, e kështu më radh, është esenciale për besimtarin. Pra, sikur që duhet të njohim mesrëti të imanit, sikur që duhet të njohim mesrëti të kufrit. Çë besoj se në kxhami dhe edhe në përgjithësi është fol më shumë, mirë po pak është fol për çështet e nifakut. Pak folët për çështet e nifakut. Profet i meshit, zënjani për ne vëllezër. Duhet të mësojmë në akidën e sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa ata çend kan friku për nifakut. A do të hembo musliman? Ën do të hem musliman. Umar ibn al-Khattabi, a do të hem musliman? Zëfar musliman e kon Umar ibn al-Khattabi. Dhe shfarë muslimani e kënë Abu Bekri Dhe shfarë muslimani e kënë Uthben Njafani Dhe shfarë muslimani e kënë Ali Urodhjan Me gjithë atë të këtë dhe zërë janë letalu, frigu për e një fakut Janë frigu në do shtë tamë Mosë jam më na fika Pra Fjallt Që më nëshmi ndëgju në do një hen nga në do një mentor Nga do një më sus Për fatë kesh edhe nga në do një hoj Që më nëshmi ndëgju Se ju jeni sikur I thtar të bedrit ju e wakafalë Allahu Gjellu Ala se ju këni bo shumë për të ndohet për islam edhe të njajshme prej vezvese, beqe mund të mëtë ardhë prej karimi tanë dhe prej babas tanë prej prej të afermi tanë e kështu më radhë nuk janë në fjalë nuk janë në fjalë që përputhen me besimin e sahabëve që përputhen me besimin e njerëzve të sinqert dhe njerëzve e sukceshëm se për këtë qështesh me Allahun subhanahu wa ta'ala sepse k Nuk është konstant Nuk mbet konstant i ma një kërë njëherë të njëri Bje Bje Bje Afrosh Ka e keqja shumë Sa që ka mundësi njëri mëra Në kurë thënë një fakut Dhe pasaj nëse bje në kurë thënë një fakut Allahu në rujt Nëse bje njëri në kurë thënë një fakut Allahu subhanahu wa ta'ala Silët me munafikun Ashtu që ajtë mendon se është bëj besimtarë Vë më të mirë Si ku që kanë thonë Inama në apo munafiku thot un jam permisus e bën fitnën e bën fitnën e bën spionazhin i tharton musliman nuk e ndihmon çështën e islamit nuk punon nuk punon për musliman kur një herë mir po në fund thot me këta e dëshiroj e tregon niyetin e vet e tregon niyetin e vet ande vllazër aliu radhian khawarijve khawarijve u ka thonë fjalë e cila duhet shkruat me harri ka thonë kem mi muridin li l-khair la yusibu Është sa ko njerëz që thjesht dëshirojnë xhirin, nuk e çollojnë, nuk e din, as pra, njerzi, nuk din ta bëjnë, madje edheçi nuk e bëjnë xhirin, ato bëjnë sherr. Pandaj, asnjëri prej njerëzve në botë nuk është një munafik. Edhe njëri kur të lexon Kur'an, edhe kur të fal namaz, edhe kur të japësoqaft, madje ka mundsi njëri u mëkon munafik, mëkon jihad blazër. Gjontësi ndoshta këtu i dukën fantastik njerëzva, ma realiteti është. Ka pas në kone pe Ameritë, sësëm njerëzë që ka luftu luft, ma na fiken kone. Kavarit që kanë qenë prekrimën më, më të mdoj, një fakë kanë pas. E kështë më rathë. Një fakë jështë qështë e kje që. Kanë qërë mëjë keqë e egzistënë nësi përfaqën, e toë kësë tek muslima në qështët e fesë, pra ndaj duhet njoftohet besintari shumë për këtë qështët. Andaj, këdhej fejni emani, rëjlan, E pas ka pyet Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në vazdimsi për këtë çështje, saqë kur e ka pa po Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sa i intereson për këtë çështje, një ditë të veçantë e pas ka kushtuar Hudhaifës, duke ia treguar çështet e nifakut dhe shenjave të kıyametit. Një ditë veçantë, një takim i veçantë e pas ka pas Hudhaifa ibn Yaman me Peygamberin sallallahu alaihi ve sellem, t'i tregon çështet e nifakut. Kur i themi këtë fyjal nazar për nifakin, nuk do të çat shumë te prun njëri më frikuo edhe normal me ugodit me frustrem Me mërzi e kështu më radh që talentin e Allah xhallahu, jo. Por besimtari duhet jet i Dhe, të jetë i kujdesshëm. Dhe ta ndërton besimin e vet në frikë, të frikohet. Sepse krijesa më të mirë në sipërfaqen e tokës që nga i frigohet. Krijesa më të mirë në sipërfaqen e tokës që nga i frigohet. Çka na thot shejkhu al-Islam Ibn Taimi rahimahullahi teyli është një prej dietarëve që ka seriozu kë çështje mënyrë më sokt. Më Sot rahimahullahu na fetava Vëdhimin e 7 faqët 212 Fë inë këthiram minën mëteakhijina Më bëqia ilë firë më dhëhirina lë islam E indahum illa adlun au fasik Të atë një defekt Që ndodhë tëkë muslimant e fundit është besimi i disa prej muslimanve është besimi bëndja e disa prej muslimanve Se tëkë muslimant ndohën njerëzën dhe grupe Adlun au fasik Të drejt dhe fasika Të këqë Kjo është gabim Dë besënë muslimani Se njerëzit muslimani Nëndarë në të drajt vëtëm Në të mirë edhe në të qëtë Në të drajt Adlun e o fësik kjo është gabim Wa e'radu anë hukmi lë mënafiqin Kjo është Pasaj Shumë prej djetarëve Kanë lanë anësh studijimi Në të qështi se mënafiqeve Kjo është gabim kjo Shumë prej djetarëve kan lan anash studimi në çështje çështjeve të munafikave ç'është gabim wal munafiquna ma zalu wa la yazaluna ila youm al qiyamah ata munafikat kanë vazhduat të ekzistojnë dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë deri në ditën e gjykimit munafikat kanë vazhduat të ekzistojnë në ummet vajdu, në një permanente kanë vazhduan kontinuitet kanë vazhduar munafikat me qenë dhe do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit kjo është rëndësi se munafikat do të jenë deri ndihën e gjykimit tash kur themi munafika nuk është munafik vetëm ai që piraki pse e them këta vëllezër se ka mundsi dikush me pirakime të bëkom munafik me pas në fakt diçka gjuna më pas por nuk është tradhtar i musliman nuk uni err si tradhtar musliman nuk uni err po e ka problem defekt e ka e ka problem defekt Junator i madhës, fasik është. Tamam. Por në faku është një kancer më i keq se kjo. Në faku është një kancer më i keq se kjo. Sepse so në faku ka mundësi me çend në mesin e një njeriu i cili tharet me musliman në vazdimsi, ban vëkën në vazdimsi ai. Tregosësht ibadeti, tregosës një i tregos mirë, dhe kështu me radhë ai të ban tradhin muslimanëve. Sikur sikao libra veçan të veçanta vëllazëve të muslimanë, që tregojnë një numër të madh të njerëzve që gjashtëkohëve kanë tradhtuar tek muslimanët. Ata gjashtëtetës në vazhdimsi kanë qenë të mirë, por ka ardhur në këtë momentin kyç i kanë tradhtuar tek muslimanët. Sa duhet të tradhtojnë muslimanët? Pa, në moment. Në letër, një kod, apo ç'i thonë disa prej xhoxhallave gjonë së sodit vezist mëkora ti në Afganistan lidh. me lidh. E bësin dalë kundër muslimanëve. Radio lidhjeve punuan. Po dhe jo. Janë dhe nuk janë Mjë anën koordinatët Ku më më shu muslimanë Më me qkash Me qkash arritë edhe këtë këtë këtë këtë një fakutë Në nëjë thotë që këllisem të më të mje Wa la jazaluna ila jëmin këjama ti të të të vazhdojnë Munafikat të egzistohin dhe një ditë të rëgjikimit Wa një fakut shuabun këthiratun Një fakut është dek të ndryshme Pra Diftësia është eloj lojshme rëbaz Kështë i kërëm të përmenë në hadithën e Muhammedit Sasan Kërët fletë arrejnë dhe kështu marath Ka shumë lojët e një fakut Në hadithën përmenë 4 cilësi Por ka shumë cilësi Më në që me thonë 400 cilësi ndërës dhe jatë Shumë prej cilësive që njëri ju i posedon Ma djenë dhikon lëzër edhe edukata Edhe kalumja e kështu marath Pëse flasim lëzër Apo pëse du të folët shumë për munafikat Kjo Këndaj, shumë prej grupacioneve Kanë deviju kër nuk e kanë studiut Sikur që i kanë studiut sahabet Qështë në një fakut Mëndër devijimi që ka ndodhë të murgjiet Devijimi që ka ndodhë të khabarit Kështë marath ka qenë se rezultat I mos njohjes Kësaj ks menzile, të kësaj etape Mos njohje e një fakut Ka si ato njerëzit i ndajnë, njerëzit në Bardhë edhe zi Mos njohje e qështë një fakut Pse vëllëzër qenapormen disa herë në drejse të akidës me rëndësi është ijmaja e sahabëve me rëndësi është transmetimi i fes Allahu subhanahu wa taala dhe gjendjes së sahabëve pse sepse ata kanë gjendje një gjendje që ndoshta shpesh herë ata nuk kanë fol madje edhe kanë qenë zahida nuk kanë lakmën kur një herë me transmetu fen apo me, me, me tragu ders të veçan numra kanë gjendje dhe nuk ka pas shumë nevojë me fol të ato njerëz kur kanë ardhur ato të, të, të reja Kërë nërgjënate dhe reja, kanë filu të kupten libri në Allahut me mendë të veta. Kanë filu njerëzit me kuptue libri në Allahut, sunetin e pejamerit sëllëllës e lem, me mendin e vetë, se ku që i apreshkjum karini, shëjtani. Në i ja ku në kërën i kujtesë për kësaj, e nën kone sotit. Bosh, më qëtejtë brënë në auta, stakë, e që i libri në edhiju, në usas më abeti. Hadithi është, ajeti është, në gjohën shqipe të apartie, Un juajshi bija kanë barkë të Buhariën, po un juajshi bija kanë barkë librat dhe fillon me dhënë fatfave me pas mendimet tua. Kjo ka ndodhur në kohën e selefit, apo në kohën e tabiinëve, sepse tabiinëve kur kanë dhënë vëllazë këto fraksione, kur kanë dhënë to grupacione, kanë pas probleme në definimin e nifakut. Prandaj e kanë gjetë vetën munafikat. Madje këtë çështje vëllazëra pas ka vërai edhe vet Hudhaifa ibn Amani sikurçi i paska tregu tabiinëve se munafikat e kosh juve. Janë më të kërsisë e munafikat e kohës për Amerit Sër Allah Horesenim që e përmendon këtë qështin e Dersin e vëzkalime Munafikat e kohës e juve Paramendur e vlozë e bedal Hudhejti i bini e manësat Munafikat e kohës ton Munafikat e kohës ton Gazetar Shpijuna Polic Ushtarë në ndryshë Hajalar Prej shtesave në ndryshë me tjerëzë Të përgadit fort Të ushtruun fort, të shkollun fort Për ato qështi Qështiren të njerëzë Adi, një fak ku nuk kambejt Vesër sot, vetëm të Të muslimantë Një fak i krishterve, një fak i jahudive Një fak i masoneve, një fak, një fak, një fak Në më në në sot është bojo një shkull e maodhve Që nësë ndalën, në sendalen, njëmën, dhëmën, të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në 2.3.000 punëtorë, 4.5.000 punëtorë, me miliardë dhe bugjetë kanë, dhe veçanë të misë të diho muslimantë. E sa të të misë të diho munafikatë të lazërë? Sa të të misë të diho munafikatë? Më ndaj, në vazhdimë, sëtë shëkullin sëllë më të imje, oka të kene sëshabet u ja khafunen nifakale në fësihim, sëshabet filonin për vetës. Fëtë ata hë frigoë është në për vetën, se janë munafika. Sëshabet filonin për vetë Shok të Muhamedi sallallahu sallam Ata e kënë shtridh dhe lezër një fa Ata nefsin E kënë shtridh Nuk i kanë besu vetës Se për këtë punës Qëtë sijës në vetës e une nuk jam munafik jo, jo, jo. Nefsi I njeri u të I thot vetës e ti ki i mendimin matë mirë të zohër Ti i pastrum Ti se ki gajlë atë mësele Ti ki vetëm mësele në khilafit Kuj janë në firdos Apo në adën e kështë më rasë për gjennetën Mësele Sahabet e qenë gat besim yau lazer. Sahabet nuk kanë qenë gat besim. Nuk kanë qenë gat gjendje. Sot muslimanët e suksesshëm. Nëse dëshiron të bësh kualitet, jo kuantitet. Nëse dëshiron të bësh kualitet, atar duhet të bazohen në mësimet e sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çikem supra i wahid, pa çgabias, çike të edukon vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë të veta të shkurtë, me veprat e veta të gjata, alayhi sallam në fjalë të veta të shkurtë, në vepra të veta të gjata sallallahu alaihi wasallam, shumë të permanente në vazhdimsi që ka pas, në këtë mënyrë zhduqës paros nifakun ku ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata ndoshta që kanë kanë çënë në fillim ndoshta edhe me mia, por në fund në kohën e vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë bërë diku 17. Për sa Allahu xhallal e shkresnuë, ngjarje të ndryshme që tash Kurani ka fol, për ata Allahu subhanahu wa taala i ka përgatitur shumë për skandaleve me Kur'an. Jo lakashfat U kanzir jasht shumë prej skandaleve që ata kanë bërë. Vrasje, atentate dhe xhaminë që kanë bërë ka me silut dirar, u katin let për Muhamedit sallallahu alejhi vesellem kall xhaminë Nazar. Xhaminë kanë krijuar ata. Kan bë xhami, kan bë grup vetën. Kan dashme apo poç, merzueshetin Islam. Merzu Muhamedit sallallahu alejhi vesellem. Bashkëpunin deri këmpas me arbitësvet. Lufta drejshme ka përgatitur atentate çutim radh, por që kanë pas po sukses. Nga se? Nga se? Muslimant, sahabët lëzër E Muhammed sallallahu alai ve sellem Djetartë, muslimant part Ata nuk kanë qenë dërawish Si kur që përdojrët kjo e fjallë Në botën arabe nuk kanë qenë njërzi naiva Si kur që eqzistën kjo dërvish lëku Si kur që eqzistën kjo dërvish lëku Për fatë kjesë në mesin e shëbavë e gërë e sudit Kur ti Shumë prej informatëve të muslimanë Në facebook i ebë Minjerë Kjo dërvish lëku Kërti ishfaq është me njëherë Kërti i kalëzunë shumë prej sejnë dhe dhe qëka mendonë me njëherë E kështu më rathë Kërë nuk ka qenë korepe e Amerit sësëllim Kanë punu me mendë Dhe i kanë djekë Muhammed sëllallaj sëllim Shë kërë që i dimë se Muhammed sësëllim e ka tërguje Ali unë rëdhiranë Me më i këtadil me nëgjerë atë letrën prej filokve A se rëbreshës Shë i ka thonë Ali rëdhëan? Ka thon Atë çon menjëherë përpara liniu dorën futbollska. Alejot këmbë, lejot këmbë, as ki është në shtet të vëllezër. Ekstremal. Kë dreveshë janë çkaontë çabot. Ashtë horif i mëmëmoni. Juve është të tekim vetëshave, të nxjerrim letrën aty në kaqju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mërirësi i kën islam. Mërirësi i kën islam, madse edhe pse Hatimi s'ka qenë prej munafikave, amën kët rast punën munafikave ka bëu. Fondai, Omar me khatabi ka thonë Innehu munafik, kjech munafiki Rasullullah Da një aktullu hedhe munafik Lem të vraskit munafik Lem gjehe këkok në ti munafiku Kanë qenë prezent njërëz Apo adhe në tendenës e një fakut Tendenës e një fakut ka qenë prezent Edhe hansh prezent e sot të këmëslimat Sikur që i përmendëm se Po adhe tjetër, e besim të artë të këmëslimat Më ndonë në vazhdim si me prodhun Me fabriku munafika Me fabriku munafika Dhe këtu muslimani të du të me qenë suqel Këtu muslimani të me qenë suqel Në me ditë se e gjithëstan në një fako Po ashtu në me gjuhu fetawa Shikli samë timi në faqen 617 vëllime 7 Sa të fein në këthiran minë lë fukahan Dhe gjoni mirë ta Sa të shumë prej fukahave Je dhunu anë në men kile hua kafir Shumë prej fukahave Djetar dhe buka Fukahave të dishëm Me emra me mbë emra Njuhur kanë qenë Je dhunu mendonë, supazonë për personin në bajtët cilët thuët se shë qafir në mëllonë këto shekëri së në të mija nuk thëtë sajë nuk është qafir aje është qafir, i gabo punë të kufrit jë dhunu ala men kila innahu kafir fa innahu jëgjibu në të gjiri alejhi ahkam el murtet fëtë mendojnë këto fukaha se duhet të rjedhin bi këtë munafikë qafir dispozitat e jo besim të arfi fëtë mendojnë kështu Riddet e në dhahira Sikur që i bën rrid dhe një person Haptas Apla, prejasht Nuk është e vërtaj e thot kjer Fa la jërithu, wa la jërath E asë mësë të rëshëgon, e asë mësë të rëshëgon dikan Mësë të rëshëgon Pasurin e këti, mësë të rëshëgon dikush Wa la jënaka dhe mësë i pët Vajza e kështë më rath I gjibu e në të gjri ahtëamu lë mërted Ala men kefaruhu bit të uil Min ahl do të më uspall qafën sikur sikun menduop për shumë për i tharve të biodatës që do të më uspall qafira. Wa laysul amru kethalik. Kto është dëshmija? Fothë që e korisam dëmije. Mir po çështja nuk është kështu. Kjo çështje nuk është e vartë ashtu. Nuk kjo është dëmand Lazer. Edhe për grupin e murxhiëve edhe për grupin e ndikunve për i xavarishëve apo të ndikumë nga teprimin çështjen e tekhfirit. Wa laysul amru kethalik. Mir po që çështja nuk është kështu. Fa inhu qathaba anan nas kanu thalata asnaf. نهرزت نكونا بيغامريت صلى الله عليه وسلم مشي ثلاث لويه نهرزت نكونا بيغامريت صلى الله عليه وسلم ايش ثلاث لويه مؤمن وكافر بس امتار اذا كافره مظهر للكفر ومنافق ذا منافق مظهر للاسلام يصير كشفات اسلامين رشفه كفرين اود وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات شكون ليكتو لكاش ما ننسي ka pas kapas në mesin ka pas në mesin e besimtarve njerëz të përzijë monafika partazelët besimtarë kanë pas shenja argumente deralat belmelaye shkuhuna fi nifaqe kapasta ti o primo monafika se nuk kanë pas besimtar ku nifallay dishimi se ka se ka çein monafik nuk kanë pas de chem aspect se ka çein ay monafik ia besimtar o men nazal alquran bi bayan hali Dhe ka pasë rastë të thotë kër Kurani ka zbrit për disa prej tëre Ajetë Unë i pësjua A ka informat më të vërtet për tëna muslimant se Kurani? A ka informat më të vërtet? Ska? Informat masahin se Kurani? Ska? Me gjithë ta, ato kanë që i përbuna fikave Ke ibni Ubej, u emthali, si ku që që që qënë Ibni Ubej bin Seluli dhe të njashmet U me ahadhe, me gjithë ta Thë lemma ma të haula وكانوا يدعكوا نيرزي ورثهم اذا كانوا ترشيحوا مسلمات اذا كانوا ترشيحوا مسلمات ورثتهم المسلمون وكان اذا مات لهم ميت اتوهم بميراثه برتغارديت الدنيا يافرتي تريا كان سيولوا مسلمان فيه المنافقون تصلتي كان فان جعفر يا كان سيول ميراثين يا كان سيول ترشيحين وكانت تحسم دماءهم حتى تقوم الحجه ذا jo që i tyre kanë imbrojtur derisa kanë argumente sharia dot. A la ahedhim bema yujib uqubatahu? Dhe pas asaj është dënuar. Donë, këta këto sheh kolësa mbi të imi rahmat, atë gjon një çështjeën ifaqut se këto asaj përkat dispozitave duhet merren parashysh. Çështjeën ifaqut, se përkat dispozitave duhet merre parashysh. Se në mos themë, ekemi fënë Allahu subhanahu wa taala e cila fe nuk është fe e cila çdo herë mbështetet logjikën e parë, shkon mendja por mbështetet në argumente koranore, në tekste koranore. Mbështetet në mximet e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam, një numër i madh i njerëzve në Medinë që kanë pranuar Islamin, jo më çaf. Mezar. Mezar do më thon, për arsye që këto njerëzi të gëzojnë të drejtat e muslimanëve, sikur që është rasti i u bojë ibn Zelurit kështu më radh, ku dietati Islam thën pas luftës së Bedrit shumë prej ybeseltarve kanë pranuar Islamin dhe nda prej munafikave. Pas lukët të së bedrit, kërë musliman të të këmë fuqin e vetë, në bedrë. Iënë bo prej muslimanve, dhe këtë këllë në bedrë, mëna fika. Përë përë përë personit të cilët i dhuat qafirë. Në mëmanë musliman të kanë përdojë këtë fjallë, qafirë. Sa i cili nëjë thot për jamerit sallësëllën në veshë, qëka më nërshë bëjë thonë ti. A i cili thot për jamerit sallësëllën në veshë. Hejtin, peqafira vëllazë. Mir po domon kjo çështje në aspektin administrativ gjysor në Islam, nuk ka mri, ndër të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe musliman kanë mjaftumë me këtë. Dhe musliman kanë kanë mjaftumë me këtë. Posto. Në fetava shejhu Elislam Timi Ramadan volumin e 28, faqe 231 thotë: "Umitl a'immatul bid'a". Posto preunafikave janë imamet e bidatit. Min ehlilik, me kalatil mukhalif e prej, me ndimeve të që janë këndërstim me Koranën dhe sunetil dhe i baletet dhe të muslimanve. Fe inne bejane halihim o të hjirë lë umetimin hum, thot të shpjegot gjendje e munafikave imam të bidatit, që janë është obligim të larmohën muslimant nga ata, është obligim i muslimanve, bit tifak i lë muslimin me pajtimin e të gjithë musliman. Të të folet me emra dhe mbi emra, se filani, bini filanit, hoqëllar dhe më të bidatit të fonet për ato njerëzë kë janështë pjesë për bërsa e islamit hëtta kële li imami Ahmed rrëhmëhu Allah dhe dhe dhe se jeshtani imam Ahmedit në njëhambelit rrëhmëhu Allah rrëgjulu jesumë u jussalli njani për i muslimanve ajaran dhe falet wa ja'takiv dhe ban itikaf a habbu i lejke a njani qënë më mirë këja për tyje apo njani qënë i fletë për i thtar të bidatit për mëna fikat q Nëse njerjo ngritët dhe falët Dhe ban i tikaf Dhe ban namaz Ekshtu më rath Fe inna hua li nefsi Këtë pun e ban për vetër Se va për tika për vetër Emira e kësaj i këthajet vetës Kuk ujna Për njerëz Emira e kësaj i këthajet vetës U idha të kelleme fi ehlil bidat Nëse fletë për i thate bidatit Fe inna ma hua li muslimin Kër i batet është për gjithë muslimant Kjo mirësi është për të gjithë muslim Sipas Imam Ahmedit rahimehullah, kjo është, akili i Lehi Sunite, folet për start të bëdat, folet për munafikët. Të shpjegohet gjendja, kurthat, çantazhet që i bojnë ekztemorrat, plan programat që i kanë këto shumë më mirë për muslimant, do tregojnë strategjitë dhe, dhe politikat që i kanë ata, këto shumë më mirë për muslimant, ti kontrovën muslimant me politika të kundërta. Atëherë këto shumë më mirë për muslimant se njëri i cile fal namaz dhe bën di kafte e përmend Allahun dhe shmjel në xhami dhe ban itikaf që kët ibadete qoproveti. Këta është më afdhall, fabinë anë anë naf'a hada, ha naf hada 'amun lil li muslimin. Profeti Ibn Taymiyah, Seyyid Muhammadi, nasharayne vet thot, se kjo është më e mirë për musliman, fi dinihim. Dhe se kjo është për lloj të jihadit, aqalla munsoft. Dhe se thot kjo është për lloj të jihadit, fi sabilillah, rrugun Allahut. It tatheeru sabilillah, sepse sab pastrimi i rrugës Allahut, dhe fes Allahut, dhe menhecjet Allahut, dhe sheriahet Allahut. O dëfë i bëgji haula E të mëbrorë musliman nga Sulmi i këtëre njerëzve O dëvanihim ala dhali Këtër mëtësin që e bëjnë kënda islamit dhe muslimanve O gjibën alë kithajeti është obligim për një pjesë të muslimanve Që nëse kjo pjesë e muslimanve nuk balafatëshohen ma të të tjertë Kështë një lojtë djihadit Pe djihadit më të lartë e këllahu gjëllu ala Nëse nuk balafatëshohen muslimant me këto n çështja e munafikave, çështje shumë e madhe, çështja e abdatçive, çështje shumë e madhe, se duhet muslimanit të ballafaqohet me ato njerëz. Në veçanti ato që dinë më shkrup. Në veçanti ato që dinë më fol. Në veçanti ato që dizajn. Në veçanti ato njerëz që dinë të përhapin fjalën Allahu e Allahut subhanallahu teala. Duhet të mbrojnë mendjet e muslimanëve nga farra e nifakut. Nga mendja e nifakut, nga tabiati i nifakut, nga personaliteti i nifakut, nga fabrikimi i nifakut se sot Lazar pasojmën e këto teknologjisë taman sa e përket psikologjisë njerëzit e përdorin psikologjinë, sociologjinë taman si fabrik për prodhimin e munafikëve prandaj kjo tenka obligim kifaye me atëfaq e muslimin të shejkhu Isamin al-Taimi rahimehullah kështu me pajtimin e të gjithë muslimanëve wala wala men yaqimuhu Allah li daf'i dharar ne vazdim thotë po mos ki shu Allahu njerzit te cilat do te mbrojn kë dëm. Ma qytëtanët i mbrojn musliman. Le fesade din, do te isprish feja Allahut, u ka ne fesadehu aazum min fisadi istilai al-adw. Dhe prishja fes apo feja do te kispas dëm shumë më shumë vëllazër se arti armikut me kopu musliman. Kë çka ndodh tash në Siria, në Siria tëra, në Perbotona robe, është më e dobë vëllazër se ajo që është bëma herët. Shumë mos e thon kështu. Me dëpt është, me me me kru, është më adaptohesh. Me tpërë, <coughs> me vrahë, me pasqru, asht më le të se më ta masabqru trunin. Me lanti prap, ngjamim u fal. Me lanti prap, më mora pdes. Edhe këso më raf, mirë po më u fal diku tjetër. Mirë po më u drejtë diku tjetër. Mirë po më kërkon diamant për diku tjetër. Më kon ti vazal i Dikujna, më kon ti puntor i Dikujna, më arrezut i politika i Dikujna. Më kon harga ti i Dikujna, ishmëçari i Dikujna këso më raf. Këto më kaç. Kish maket, mamin sku kurban nje pjesë e muslimanëve dhe vetë dison të ertë? Apo? Ai që vetëso muslimanët loja për gabimeve, mes pa pas ndodhur gabimin e hut. Se vetë dison ia, do më sku nje pjesë e muslimanëve shahida. Do më sku nje pjesë e musliman, na vë ima ato njerëzi. Gjaku i atyre është i ndershëm. Na ditë ka ardhur nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem se gjaku i muslimanit dëshmoin ndershm se thua të çaqbos. E vërtetë është kjo. Mirë po akidhja e muslimanve, dhe po mbrojtja akidhës e muslimanve, parimeve të muslimanve, mbrojtja e kuptimit të Koranit për të cilin njaka në luftu sahabat pasdiket për nga merit, sër Allah i Selem kjo është send me i që muqën dhe cërën. Për në muslimanit du të, të njeni fakun dhe bidatin mirë, të alarmon nga kjo dhe më zbad vetë për i tyre dhe ishë për të në tjertë. Për në dhe thot, duhet të adinë muslimant se ardhja armiko, për muslimant se ardhja e mendime dhe të bidate dhe të nifakut tëk muslimant e të bëmë pjesë muslimant a nuk janë bëmë pjesë muslimant dhe mendime të nifakut tëk muslimant min ahli l-harbi fe inna haë ula idhe stavlew nem jëfsidhu al-kulube wa ma fiha min eddin illa tabëan të të sej përkat armejëve kurvin dhe jëkopoj muslimant a ta nuk kanë mundësimi prish muslimant dhe të të mse përmes nifakut pandai do të çn fillim musliman pas kalata të imanit kalata e imanit me të cilin kalavllazor do të mbrojnë islamin dhe muslimanët andaj vlazor ka thon rastim w li hada awwal ma ba'ath allahu bihi rusulahu anza aleh kutub u makatha bi makkah lam ya'muruhu allahu azza wajalla bi seif hatta jahara w sara lahu a'wan 'ala al jihad pandai thot muhammed sallallahu alaihi wasallam fëllë mesht nuk është obligo me jihad por është obliguo që të imson musliman me aqide 13 vite në Mekë, i kam mësuar me akide muslimane dhe nuk ka pasur në Mekë munafika. Kan, i kam i ka sprovu Allahu xhallahu alaihi wasallam derisa ka shko në Mekë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas pasur dhe ka bosit xhihat. Andaj thot Allahu xhallahu alaihi aktragun Kur'an, "Së armisë të fes janë dy lloj." Armisë të fes janë dy lloj, kufar jo besimtar. A dishon dikush në armësinë e hebujve kundër muslimanëve? S'dishon. Në armësinë e krishterëve? Në çantija të Perëndisë që janë ndikun për i përëntimeve të jahudive, për mesihion nuk dishon asë njani atë dëshojmë ne në budistat që i vrasin muslimant në tokat muslimane nuk dishon asë njani kështë të qartë dhe munafikat loj dytë janë munafikat o ka të emar Allahu azzawajal dhe Allahu Jellale ka urdhru Muhammed sër Allahu a.s. imperativi ka thënë jahilil kuffara o në munafikin oj dërgum jem sër Allahu a.s. luftoj jo besimtarë ul munafiqin dhe munafikat qombe të munafikate qombe se si munafikat dhe luftën që ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj munafikave qombe jihadit i sahabëve dhe tabiinëve dhe, dhe ulëmave të muslimanëve në shpalosjen e kurthave dhe, dhe shantazheve dhe plan programeve që kanë bërë ata kundër muslimanëve ata kanë qenë në hap me kohën kanë qenë në hap me kohën dhe me kurthat që i përgatisin Vajem kurune, vajem kurullah Ata bejn kurtha, musliman bejn kurtha Kështu muslimani e ka besimin e vetë Që muslihan kurtha të djerëve E kumë av lezër të ne ishë për lejnë të rëntë Se kur që i ndoth E kumë av lezër të ne ishë për lejnë të rëntë neve Kumë muslimani të merët me diska e cilë anë që i dorës 3, 4, 5 E nuk merët me meselë që i dorës parë E njohi ja, maspari i armizëve Ku shënë të armizë? A e filas kanfut lokalizma i Skupit i Komanova si të tavosi hamamit të Shtumarov i kanë futur to kufet ti shohim na dhe gjithë ato kufet tregojnë se ai njeri i cili beson këto kufet që i sheh sot kjo është nifaq është pjesë e nifaqut lazer është pjesë e nifaqut për konfizimin e muslimanëve në disa sene vetëm është pjesë e nifaqut si kur shihojmë disa njerëz që mesërcë na nuk doin problemet e këtu i mëchuat atje e problemet atjet një përkëtojnë e kështë më rath nësa e qujim nga problem njohen e islamit, njohen e imanit njohen e një fakut nuk ka mundësi pa tjetër duhet besimtarit të një këto sende andë e Allahu Gjellivare ka përmen në Kurën se ta munafika të cilët pështjellën të cilët venshen në lëkurën e musliman në teshen e muslimanve këta vetëm se ua kanë hunë fëqinë muslimanve Ka thënë Allahu Gjellala Lë u kharaj u fikum Muslimën të janë mërzinë Se skandal të, të njerëzi Ka thënë Allahu Gjellala Me pas dalë të u me juve në luft Këta vetëm se u akshin zanë kam të juve Me pas dalë të, të njerëzi në luft me juve Të u a zënë kam të juve Ma mirë si skandal Ma mirë si Allahu Gjellala u ka fut frikë në zemër Edhe Shpalosën të njerëzi E këtë njerëzi Këtë njerëzi Këtë në fut përqare në mesin e juve Ju këshin ndat di grupe juve, në tre grupe, në pes grupe, në pes mendime e kështu më rath Sa që në kone e sotit lëzër, ata i njohë i mendime të i bënd të njëmi e se ima Mahmetit e Ebu Hanifës e kështu më rath A nuk orientalisa në mesin të muslimat? Nuk orientalisa? Qka është rasti ati Lawrence Tarab, britanezi, i Xfordit? I zhini ka përqa muslimat dhe shumë prej hojolarve, shumë prej hojolarve në të vakët Nuk e në kuptu rolin e muslimanve So që e kënë rëdzuë për ndërini ësmanë, do më thënë, vetë Arabët Jukën përëmtuë me mblëket të Arabive Arabë Jukën përëmtuë mbëretëri Arabë Dhe kënë rëdhë disa prej hoqëllarëve të njërë Muhammed Rashid Rida Të fësirë në vetë menarëshë Të fësirë super të fësirë Të fësiri mirë Mirë po se ka një uftë realitetin në të vaktë Kështë në dikunë në në thirin e Lorenzë Lorenzë t në këtë kamal ataturk ka tërë të cilët pretendojnë se e kanë ndihmuar islamin dhe muslimanët këtë herë. Dhe sa tjerë për hebujit që janë përzië. Esë dhe sa jo, hebujt donë me që kënaur për Spanjë. Dhe të tjer, tjerë, të tjerë vëlla, që nëse ndalmi me me ilustruar me me histori, me me shembuj këtë herë, duan derse të çomta. Derse të çomta, çfarë paskan bë muafika tek muslimanët? Do ta shohëz nazar se në esencë besimtar kur gjatë s'kan shumë me balla sunbojn, kur gjatë vetëm se përmes sivet vet. vet Munafikët vetëm se po më syet vet, syti kanë ata, ata janë njerëz të cilët e bëjnë të përçarë në mesin e muslimanëve, normal në emër të islamit, në emër të medhheve, në emër të të jehlit, të ignorancës. Kur muslimani nuk e njeh fen e vet, kur nuk e të të allah, Jelali, i njeh ka musliman të to hududema anzalallahu to kufa Allahu dhe pastaj rritë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne ka thon pastaj i japum në kumul fut fitna wa fiikum samma'un lahum da jallizar Allahu Gjellala dhe në mesin e juve ka të tjilë të cilët indëgjojnë ata Në më këto më, nuk e në mënafika Mënafika të sose Nëse vinë në mesin e juve ju përçajnë juve ju binë fitënë Uafikum se më në hunë lehum dhe më në rëzikshme për juve që ka është o musliman është ajo se ka në mesin e juve të tjilë të cilët indëgjojnë ata Janë vesh Indëgjojnë ata Indrëjini informator vendi komprë informator veç, atë i zgjedhin informator vepës të historisë, fragmentet e historisë, fragmentet nga librat e muslimanëve dhe i shfaqin, pastaj t'indikosh. Ti Prandaj nuk guzon muslimani kurrë, mi marr fjalët e Allahut, mi marr hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi marr historinë islame, pa e dhënë gjithë kontekstin. Jo ngjys. Ti kpusin atë. Ti kpusin hadithin sikur që është zakoni i i, i tharë të bytaut. I kpusin këtë. I shkurtojnë këtë nefsi i njeri o të shpeshë hërë për tazë lëzërë për tazë dhe për tazësis e lezën vë të matë pjesë wa salli lahum anë në nëbina Muhammed wa ehru dhuawana anë ilhamdulillahi Rabbil alamin